Что там? Есть живые люди, Питает женька. Кругов больше. Их можно поймать? Цікавиться сын, Глядя чепельно непорушными очима. Батько стал. Его раптова думка вразила. Можно? А навіщо? Так? Можно. Только их не едят. Снадючень. Хибо він молотком розбив кінський маслак, поклавши на дровітню. Обсмоктував вкусники і обгризав. Діти ж відмовилися. Хоч не була доня хоровита, як покійний первісток, коли доходив, а все ж мала в розширених очах вираз, що лякав батька. Ніби остання прикмета. Дитячий погляд позадовколишністю. Лажененька доня. Терпить сумирно. Навіть пробує всміхнутися, але не може. Такими і зостаються риси обличчя, як застигли в виразі болісної засередженості. Безгоміння в хаті. Більше і звички. Ніж необхідності Дар'я Олександрівна ходить коло печі і мисника. Кони немало. На тиждень-другий найскупішими пайками. А далі Обличчя не відзначує собі жодного настрою, крім гіркої понурості, що вкорінилася в істоті, ніби нова вдача. З терпеливістю дивної самі господи не зносить голодні болі. Дивлячись на неї, Мирон Данилович буває вражений. Така сила противлення недузі і морі, особливо виголодженню, жінки, ніби слабшої. Коли ж рухається так вільно, витриваліша, ніж він. Йому голова опливає, як ружма, З нападами потемнення в очах, Ноги, як колоди, В темно-рудих огніничках. Ось тепер постукав молотком обмаслак І задихався. Обмивши руки, до вікна підходить. Здається, душа вражена вся, Мов обдертий чорноколен І перенесена в круг Біля сталих байдужих речей, Замість яких тепер інші хоч подібні, торкають гостро і чіпляються до нервів. З беззвучним гамором, надходячи звідусіль, пронизують і наповнюють страшним неспокоєм. Його, хто жив завжди в тихості серця, зробився ж, мов собака. Дрібнички раніки. Він часом ладен був розридатися з ображеності і набіглого болю. Що говорилося і діялося, Враз побільшувало свій вигляд, змукою мукою опалюючи його свідомість і збуджуючи нерви до заперечення, ніби в відчайному викрихові на кожного окрему вразу і на всі, щоб позбутися їх і відсторонити якийсь невідступний намір. Також для ратунку від них душа вимарює собі на допомогу схилючої дивністю багато вражень в незвичайну повторність їх. Чуттєвими зривами, так учими, як відприску заповнює існування, сама зв'язується власну особистість в навісному полоні. Що рівноважилося у переживаннях, розбито на окремості. Як хворі півтіні, що стали мучити серед безвихідності. Чужою стала і немилою довколишність. Ніби з глухими глибинами, що крізь замкнутість, Обвіяні в злий подих і небезпеку. Все відійшло від коренів, як і сама душа, ніби хитається, не маючи вже рідного приєднання в існуючому. Страшенно звузились у явині простори видимості, мов завалле якесь, де треба знайти хоч кусник поживності і вгасити лютий зойк, не звуків зойк, а спочуттів той, що терзає, як розпечене і разом жахливо чорне вістря крючка, вголодженого в з'єство, але невидимого. вівся і створив недугу. Нема спромоги проти неї, і нічого нема, що могло б звільнити. Як мені втишити себе, відчаюється Мирон Данилович. Він побачив дим над своїм двором, з згорбований, що над річкою, і чомусь розсердився, як на злу прояву. Дуже розсердився і в думці в того, хто десь розводить багаття».